lingine kama jina la Yesu Ye Jina lako ni ngao na tena ni kigao mwenye haki akilikimbilia Yeye huwa salama Haleluya haleluya haleluya Jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele Ninaliita jina lako e Bwana Yesu Nami niwe salama Karibu rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Tumeanza kipindi chetu cha maombi kwa kuomba Bwana utufundishe sisi kuomba Bwana utufundishe sisi kuomba Tulikumbushwa mambo muhimu ya kuzingatia katika kuomba kwetu. La kwanza tuliambiwa hakuna mtaalamu wa kuomba ila Roho Mtakatifu peke yake. La pili ni kuhakikisha Mungu ni baba yetu. Hakikisha Mungu ni baba kwako. Hakikisha Mungu ni baba yetu. Na jinsi ya kuhakikisha Mungu ni baba ni kumpokea Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wa maisha yetu. Jinsi ya kuhakikisha Mungu ni baba ni kumpokea Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wa maisha yetu. Neno la Mungu katika injili ya Yohana sura ya kwanza. mstari wa 12 na 13. Injili ya Yohana sura ya kwanza. mstari wa kumi na 13, neno la Mungu linasema, bali wote waliompokea Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu bali wote waliompokea Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio wale waliamini jina lake waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya Mungu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu rafiki mpendwa kabla ya Yesu Kristo Hakuna aliyemwita Mungu Baba kabla ya Yesu Kristo kuja. Hakuna mwanadamu aliyemwita Mungu Baba. Na nje ya Yesu Kristo hakuna mwenye haki ya kumwita Mungu Baba. Kabla ya Yesu hakuna mwanadamu aliyemwita Mungu Baba. Na nje ya Yesu Kristo hakuna mtu mwenye haki ya kumwita Mungu Baba. Ni yesu ndiye aliyetupa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Yesu ndiye aliyetupa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Imeandikwa katika Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa sita na wasaba. Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa sita na wasaba. Yesu akawaambia, Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi kama mgalinijua mimi mngalimjua na baba tangu sasa mnamjua tena mmemuona yesu akamwambia mimi ndimi njia na kweli na uzima mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi kama mgalinijua mimi mgalimjua na baba tangu sasa mnamjua tena mmemuona kama mgalinijua mimi mkalimjua na baba hatuwezi kumjua mungu kama baba pasipo kumjua yesu kama bwana na mokozi wa maisha yetu hatuwezi kumjua mungu kama baba pasipo kumjua kwanza yesu kama bwana na mokozi wa maisha yetu hatuwezi kumfikia mungu kama baba pasipo kupitia kwa yesu aliyetupa haki yake ya kuwa wana Hatuwezi kumfikia Mungu kama baba pasipo kupitia kwa Yesu aliyetupa haki yake ya kuwa wana. Rafiki mpendwa, kama hukuwai kumpokea Yesu, ninakualika leo ufanye hivyo ili na wewe upewe uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu na kupata haki ya kumwita Mungu baba yako. Kama hukuwai kumpokea Yesu, ninakualika leo ufanye hivyo ili na wewe upewe uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu na kupata haki ya kumwita Mungu baba yako na kama ulishampokea Yesu na ukarudi nyuma ninakualika kuweka tena agano na Yesu upate kurejea katika nafasi yako kama mtoto wa Mungu mambo ya kuzingatia katika kumpokea Yesu Kristo ni haya yafuatayo mambo ya kuzingatia katika kumpokea Yesu Kristo ni haya yafuatayo kwanza ni kukubali kwa haki yetu sisi wenyewe ni wenye dhambi tunaostaili mshahara ambao ni mauti kwanza ni kukubali kwa haki yetu sisi wenyewe ni wenye dhambi tunaostaili mshahara ambao ni mauti pili ni kuamini karama ya Mungu ya uzima kwa njia ya Kristo jambo la pili la kuzingatia ni kuamini karama ya Mungu ya uzima kwa njia ya Yesu Kristo imeandikwa katika waraka kwa warumi sura ya 6 mstari wa tatu. Warumi tatu. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu Jambo la tatu la kuzingatia ni kukubali kumpokea Yesu kwa kumwamini kwa moyo na kumkiri kwa kinywa kama tunavyoagizwa katika neno lake muamini Yesu kwa kumkiri kwa kinywa kumwamini kwa moyo kama tunavyoagizwa katika neno lake imeandikwa katika Warumi sura ya kumi mstari wa tisa na 10 Warumi kumi tisa na kumi. kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya yakwani bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka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 Usijizuie kumpokea Yesu kwa sababu ya dini yako. usijizuie kumpokea Yesu kwa sababu ya dini yako. Yesu ni Bwana kwa kila aaminiye. Yesu ni Bwana kwa kila aaminiye. Dini zetu nzuri hazitatufikisha kwa Baba. Dini zetu nzuri hazitatufikisha kwa Baba. Ni Yesu tu. Ni Yesu tu. Imeandikwa katika waraka kwa Warumi sura ya 10 mstari wa 11. Waraka kwa Warumi sura ya kumi, mstari wa kumi na moja. Waraka kwa Warumi sura ya kumi, mstari wa kumi na moja. Kwa maana andiko lanena kila amuaminie Yesu hata tahayarika kila amuaminie Yesu hata tahayarika Karibu sasa rafiki mpendwa umpokee Yesu kwa maombi haya Omba kwa moyo wako sema E Mungu, Muumba wa mbingu na nchi, ninakuja mbele zako kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Mimi ni mwenye dhambi, stahili kukuita wewe, Baba. Ninatubu leo dhambi zote nilizotenda, kwa kujua na kwa kutokujua. Ninaomba unisamehe E Mungu, na kunitakasa kwa damu ya Yesu. Ninajua ninachostahili kwa haki yangu ni hukumu ya mauti. Naomba unirehemu Bwana, ukanipe karama yako ya uzima wa milele katika Kristo Yesu. E Yesu, ninakukaribisha uwe Bwana na mokozi wa maisha yangu. Ninakukiri e Yesu kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni Bwana. Na ninaamini moyoni mwangu ya kuwa Mungu alikufufua katika wafu. Ninakuomba uniokoe e Bwana. Nipe uwezo sasa wa kufanyika mtoto wa Mungu. Nizae e Roho Mtakatifu mara ya pili. Nikapate kufanyika kiumbe kipya. Tangu leo nikaishi ndani yako Yesu na wewe ndani yangu. Ninakushukuru Mungu kwa kuwa ninaamini umenisamehe na kulitakasa kwa damu ya Yesu. Ninaamini sasa Yesu wewe ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Nitaamini hivyo na kukiri hivyo siku zote za maisha yangu. Ninaamini sasa nimepewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Sasa Mungu ni baba yangu. Nami nitakuita baba yangu wa mbinguni kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuomba baba yangu wa mbinguni ukanijaze na roho mtakatifu wako na nguvu. Nikapate kuwa shujaa katika kuamini kwangu na katika kulitumikia shauri lako katika maisha yangu. Ninakuhitaji roho mtakatifu. Ninakuhitaji unifundishe uniongoze unisaidie unishike kwa mkono wako wenye nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru baba kwa kuwa ninaamini umeniingiza katika ufame wa mwana wa pendo lako. Asante kwa kunihamisha kutoka katika ufame wa giza na kunileta katika ufame wa nuru. Sasa nimeokoka kwa imani katika Kristo Yesu. Sita kwa tena mateka wa shetani. Sita kwa tena mtumwa wa dhambi. Nitasonga mbele kwa imani ya ushindi kwa jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wangu. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi Silo. Leo ni tarehe saba Novemba, mwaka tatu. Rafiki mpendwa, kama umeaomba maombe haya kwa moyo wa imani katika Kristo Yesu, basi tayari sasa Umefanyika mtoto wa Mungu. Karibu katika familia ya Mungu. Karibu mwite Mungu baba yako aliye mbinguni. Naye anakujua, naye anakupenda. Mungu nakubariki. Na Damu ya Yesu Kristo ikufunike. Ye neema ya Kristo ikaendelee kukuinua. Neema hata neema, imani hata imani, utukufu hata utukufu. Jina la Yesu Kristo likawe ngao yako sasa na siku zote na hata milele. Amen.